We will recite the peacock protection, Mora huh? Parita. So I will explain the story of the peacock huh? coming from the Mora Jataka, the story of the previous lives of the Buddha. Huh? Všichni jsou napjatí. Hm? Tady máme paví raj. Hm? Tak stojí za to recitovat první paví ochranu. Hm? Příběh o paví ochrany je. Náš bodhisattva, hm? kdo je náš bodhisattva, <coughs> Buddha Sakyamuni, hm? pak v Mahajánové tradici máme mnoho, mnoho bodhisattvů a v Theravádové tradici, když se mluví o bodhisattvovi, mluví se vždy o budhovi v minulých životech. Hm? tak Buda se narodil jako páv. Hm? Ale protože byl bodhisattva, tak se narodil jakožto zlatý páv. Hm? Bodhisattva není běžná bytost, speciální bytost zlatý páv. Někdo viděl zlatýho páva, neviděl. <laughs> Ale musíme věřit, že někdy, kdysi se zlatý páv narodil hm? a narodil se, kde v himalají. Hm? No a sláva o tom zlatým, Pávovi se roznesla po celé zemi, ale nikdo ho nemohl chytit. A nikdo, mnoho lidí ho vidělo, ale nikdo ho nemohl chytit. Protože každý den recitoval tu paví ochranu, kterou my budeme recitovat. Hm? Tak byl nad všechna nebezpečí. Nic mu nemohlo, ho nemohlo ohrozit. A žil si spokojeně. Ovšem jeho sláva se nesla všude po zemi a královna v království Banáres se dozvěděla, že tento páv je v její zemi, které královal její manžel no a řekla svému manželovi, můj drahoušku, jestli já neuvidím toho páva, zemru. A teď sobě nosím ve svém břiše nosím tvého potomka, jestli zemru, špatně to s tebou dopadne. No, tak král si dělal velké starosti i poslal všude po Himalají posly, aby hledali, Zlatého páva a ten, kdo ho najde a bude ho moci přinést a ukázat ten manželce, ten dostane neskutečně velkou odměnu. Už si nepamatuju, kolik zlaťáků. No a tak... kde po slovech běželi po horách, po lesích, po dolinách. No a nikdo ho nemohl chytit, protože právě měl tu ochranu. No a jeden chytrý lovec, když se dozvěděl, že tam na té a oné hore žije právě ten zlatý pav, že ho tam plno lidí vidělo. No, tak vymyslel neskutečně dobrou strategii. Hm? Co myslíte, jako strategii? Ano, našel neobyčně krásnou pávici hm? a vypustil ji na tom místě, kde údajně pobýval. Hm? No a když náš milý páv Bodhisattva viděl, tak zapomněl tu, zapomněl tu ochranu. Hm? No a náš chytrý lovec ho chyt a přinesl ho na dvůr na krále brahma v Banáresu a dostal mnoho, mnoho zlaťáků No a velká radost na bílém vělidle. <laughs> Královna šťastná, král šťastný. No a tak král, protože byl obzvláště šťastný, usporádal velké slavnosti, najal ty nejkrásnější tanečnice, ty nejkrásnější muzikanty hm? a to nejskostnější jídlo připravil. No a chtěl zlatého páva obšťastnit No ale zlatý báv, stále zamračený. Muzika ho nezajímá, skvostné jídlo ho nezajímá, tanečnice ho nezajímají. No a jelikož to není obyčejný páv, je zlatý páv a bolí se to, no tak vysvětlí krály jeho řeči. že on je páv. To, co dělá radost jemu, králi, to nedělá radost pávům. A páv je zvyklý žít v přírodě, tam je jeho místo, tam se cítí dobře a jeho radost je právě v tom volném pohybu v přírodě, ve společnosti jiných pávů. Páv je velice společenská bytost. Je to tak, Honzo? Je to tak. No a jaký bude bodysatva bez společnosti? No a tak král, jelikož mu to dobře vysvětlil, tak král pochopil, nebo to byl dobrý král, a i královna pochopila a s velkou slávou s četou armády ho poslali s velkou slávou zpátky tam, Odkaď přišel do Himalaj, tam ho vypustili hm? a král šťastný, královna šťastný a páv v šťastný dál si žil tam, kam patří. Hm? A? Eh, tak to končí. <laughs> no a co je z toho poučení? Hm? Že vždy, aby jsme žili v pohodě, hm? musíme dát úctu, to je právě smysl toho, této ochrany, této pyrita, hm? dát úctu všem probuzeným a dát úctu probuzení. Hm? Když dáváme úctu Probuzeným a dáváme úctu probuzení a dáváme úctu moudrým. Žádné nebezpečí nás nemůže ohrozit. Je to tak? No a tak zarecitujeme. Máte tu recitaci? Tak, máme. Děkuji se tří paví. No? Já, Na co to je? Je tam u toho překlad, že? Yeah. Je, jo. Yeah. Tak to je. My budeme recitovat jenom tři krátké texty. Hm? Paví ochranu, sutru srdce a dárání velkého soucitu a velké hm? První je v páli. Na ty dvě ostatní recitace jsou v sanskritu a můžeme to též recitovat v češtině. No a tak máme co dělat. Možná jeden den v sanskritu, jeden den v češtině. Hm? Tak dneska v sanskritu. Zítra v češtině. A můžete, máte taky český překlad? Tak? Dáraný nemáte český překlad? Taky jo. Dobrý. to se ale nedá recitovat, to dáraný velkého soucitu, tak se jenom podíváte na ten český překlad, protože ten překlad to je. Ne, ne, nedá se zrytmizovat, to není možné, tak to by byly spíš muka než recitace. první je v pálí a to taky, ten překlad se těžko dá recitovat, protože to by ztratilo veškerý rytmus. Musel bych to přebásnit a na to zrovna nemám náladu. Tak jdeme na to. čakuma chakuma e ekarádžá hari patavi pabhasu tam tam namasami harisavannam patavi pabhasam tayachagutta vihave mudivasa ye brahmana vedagu Sabbadame, temenamo namote chamam palayantu namattu bundanam namattu bodiya namo vimuttanam namo vimuttiya so parittam katva moro charati esana apetayam cakkuma ekaraja hari harisavanno patavi babaso tam tam namasami patavi pabasam taya vihare muratim Ye brahmana vedagu sambadamme te me namo te champanalyamtu namatu buddhanam namatu bodiya namo vimuttanam namo vimuttiya imamsoparittam krtva moro vasam kapaiti atet. Pro změnu sanskritu, e, sudr srdce, Pragya paramita, hry hm? Začíná to uctíváním bohyně moudrosti. Hm? Indie ne Sofia, ale brahia paramita, hm? která. Až se podíváte do Nepálu nebo do Tibetu, moudrost je, se manifestuje jako moudrá žena. Hm? Krásná žena. Hm? Čím krásnější, tím moudřejší. Hm? Proč krásná žena je symbol moudrosti? Hmm? Pro nás, bytosti lidské, krása je kde? Hmm? V ženách, hmm? pro ženy zase v mužích třeba. Hmm? No a krásná žena představuje vrchol krásy pro bytosti lidské. Hmm? Žena je krásná, aby se do ní lidi zamilovali. Je to tak? Hm? No a to nejkrásnější, co ale existuje, co je ještě krásnější než ta nejkrásnější žena, to je moudrost. Hm? No a pro nás ta moudrost je nejprístupnější, jakožto krásná, atraktivní žena. Hm? Je to tam? No teď zase krásná, atraktivní žena se stává symbolem re reklam. <laughs> Ale za starých dob byla symbolem moudrosti, protože se lidi do ní zakoukali. A když byli moudří, tak kontemplovali Moudrost. A proto první zdravíme bohyni moudrosti, která je krásnější než ta nejkrásnější žena. A pak si zarecitujeme se sítru srdce. Om, Om namo bhagavatya jih. Arya pragya paramitá Vyávalo kiteshvaro bodhisato Gambhiram pragyaparamita charyam chavana Vyávalo káyatisma Panchaskandastas Svabhava shunyana paśyatisma Iha shariputra rupam shunyata Shunyata eva rūpam Rupam na prý tak šunyata, šunyata, na prý tak rupama. Jatrupam sa šunyata, já šunyata, tadrupama. Eva meva vedana samya samskara vidyána. Iha šari putra sarvadhama, šunyata lakšana, anutpana anirudha amala, avimala. Paripurna eva puna tasma putra shunya daya narupa na samgya na samskara na na chakshu shrota grana jivakaaya manamsi narupa shabda ganda rasa spaksha dharma na chakshu vigyana dhatu na manovigyan dhatu na vidya na vidyaksayo maranam na chara magana samudaya nirodham gagna na gyanam na praptim na apraptihin bodhisattvasya pragya paramita ma shrik devihavati citā avanānā nasti tvāda atrasto viparīsa tikranto niṣṭa nirvāna pratāpta triyadvya vastitā sarva sambuddha prāgyā paramita māśrita anutara samyak sambodhi abhi sambuddha tasmād yātavya bhāgya paramitā mahāmanto mahāvidyām anutara Sama asama sama mantra. Sarvadukha prashamana satya Ami diatua, taya. Ukto mantra, tatyata. Gate, gate, paragate, parasangate. Bodhisvata, gate, gate, paragate, parasangate. Bodhisvata, gate, gate, paragate. Jak zintenzívnět hm? pochopení transcendentální moudrosti? Hm? A tím vlastně se dostáváme trochu do tradice tantry. Hm? Co myslíte? Neboť se učíme meditaci v Mahajáně. Avalokitešvára Bodhisattva je symbol soucitu. Avalokitešvára Bodhisattva učí nejmoudrejšího ze všech žáků Sáry Putru. Hmm? Co ho učí? Transcendentální moudrost. Hmm? Sary Putra je nejlepší ze všech žáků, co se týče analytické moudrosti. Ale transcendentální moudrost je ještě daleko. Praktičtější než jakákoliv perfektní analytická moudrost. Hm? No a teď, co, je, co jsou metody tantrického buddhismu? Hm? Co je Bodha, co je Bodhisattva? Uvědomění, probuzené vědomí. Hm? No a tak není žádného důvodu, aby my jsme se nemohli sami vizualizovat jako Avalokiteshvára a učili se transcendentální módrost, která přesahuje rámec jakéhokoliv rozlišování. To neznamená, že rozlišování Není cesta, rozlišování je cesta, ale je cesta k transcendentální moudrosti. Hm? Ať se chceme stát arahatem, ať se chceme stát čímkoliv probuzenou bytostí, nemůžeme to udělat bez transcendentální moudrosti. Hm? No a tak trochu tantrický prostředek, my si vizualizujeme sebe, jakožto bodhisattva Avlokiteshvára a učíme se tím pádem transcendentální moudrost, protože učíme svoji analytickou moudrost jako něco, co vede k perfekci, jestliže je to spojené s moudrostí transcendentální Není to dobrý prostředek? Hm? Líbí se nám to? Hm, tak to zkusíme. No a další je dharani, to na sebe navazuje, dárany velkého soucitu a velké šváby. Namo Ratnatraya, Namo Arya, Avalo Bodhi Sattvaya, Maha Sattvaya, Maha Karu Nikaya, Om Sarva Bhayeshu Draana Karya, Tasmay Namaskritya Imam Arya. Avalo, Kitechwa, Tava, Nila, Kanta, Namo, Hridayam, Avar, Taishyam, Sarva, Arta, Sadanam, Shubam, Ajeyam, Sarva, Bhutanam, Bhava, Marga, Visudatam, Om, Tat, Jatha, Aaloke, Aaloke, Loka, Mati, Atikrante, He, He.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 Raga Visham Vinachai. Dveša Visham Vinachai. Moha Chala Visham Vinachai. Hulu hulu mala. Hulu khulu mala. Bulu Bare Padma Nabha Sara Sara Siri Siri Suru Suru Bodhya Bodhya bodhaya Bodhaja Maitraya Neela Kanta Darshana Pharadaya, svaha Mahasidhaja, svaha Sidha, Yoges Varaya, svaha niela kantaya, svaha chakra yuktaya, svaha padma hastaya, svaha Shankha Subdane Bodhanaya, svaha Vama. Dysha Stita Krišna Džinája, Sváha Viagra Čarma Nivásanája, Sváha Namo Ratna Traja, Namo Ária Avalou Kitešváraja, Om Sidjantu Mantra Pádhája, svaha. Tak to bychom měli dnešní recitaci. Když bude zájem, můžeme k tomu něco přidat. Máte nějaký návrh, co byste chtěli ještě k tomu přidat? Když ne, tak zůstaneme u toho, co máme. No a teď následuje Satsang, volná diskuze. Můžeme se ptát otázky, co se týče. Našeho pochopení toho výkladu, který jsme dneska měli, jisté nejistoty, pochybnosti, nepochopení. Můžeme o tom diskutovat, můžeme to vysvětlit, to je ta příležitost. Budou individuální intervju, ale až třetí den. Zítra ne, až pozítří to začne. No a je důležité, aby jsme to, co je zde vykládáno, správně pochopili a mohli to použít. To jsou věci, které nejsou teorie, ale jsou to jisté indikace, jak se tu meditaci, jak zpracovat v sobě a jak s ní něco vytěžit ve smyslu hm? lepší kvality života, lepšího pochopení sebe sama a světa, který nás obklopuje. Hm? No a proto je dobré se ptát, hm? jestli se něco učíme, učíme se tím, že klademe otázky. Ten text, teďkon, který jsem začal překládat, to není nic jiného, než otázky o eh, meditaci v rámci šamaty a vypašany. Tím, že se klademe otázky, tím věci začínáme rozumět. Když si neklademe otázky, tak můžeme ten obsah nějak vztřebat, ale pak to není na základě darmy nebo pochopení darmy, ale je to na základě prostě slepé víry. A buddhismus tvrdí, že i tak můžeme získat probuzení, ale to skutečné hluboké probuzení přichází na základě pochopení. Na základě darmy, ne na základě víry. Víra je k tomu, aby nás vedla k pochopení. A pochopení je k tomu, aby nás vedlo k uvědomění. A uvědomění ve své čisté formě není nic jiného, než stav budhoství. Co chceme víc? a uvědomění není nic, co je nad nás je to právě to, co nás dělá skutečné bytosti proto buddhismus je velice užitečná věc tak není jsou žádné otázky Měl jste soustředění bez úsilí. My vlastně na začátku musíme vytvořit nějaké vyrovnané úsilí a přesto se dost, tomu, máme šanci dostat k uvědomění bez úsilí. Úsilí je nutné, ale správné úsilí. Teď, aby jsme. Zde to potom taky ztrácet, stejně jako pozornost je polísavá. Nebo pak už se rozběhne něco, něco, co už nám stále dává? Co my ztrácíme, to jsou povrchní zkušenosti. Hlubokou zkušenost my nikdy nestratíme. Ať už je to hluboká zkušenost na straně špatné karmy, nebo hluboká zkušenost na straně dobré karmy, když je to hluboká zkušenost, my ji nestratíme. Jedno, když se dostaneme do stavu hluboké koncentrace, hm, splynutí z objektu, my si to vždycky budeme pamatovat ten objekt a ten, ta zkušenost splinutí. Hm. Jestliže též máme hlubokou zkušenost do, eh, v nemoci, v lásce, my to nikdy nezapomeneme, je to tak? Stejně tak jako nezapomeneme tvář své matky, tvář svých rodičů. Jo? To je hluboko v nás. A aby něco bylo hluboko v nás, my k tomu musíme mít hm? hluboký vztah. Je to tak? Hm? Když k tomu nemáme hluboký vztah, tak to v nás nezůstane. Hm? Právě proto my si vytváříme hluboký vztah s tou koncentrací a s moudrostí, a ona nás nikdy neopustí. Hm? Stejně tak, jako i když naše matka zemře, otec zemře, oni nás nikdy neopustí, protože jsme měli hluboký vztah s nimi. Hm? Zanechali v našem vědomí hluboké stopy. To, co zanechá, ve vědomí hluboké stopy to nás neopustí. No a z hlediska dobré karmy, právě ty, ty diány a e, otevření se pro objekt, který přesahuje rámec nestálosti, ten zanechá tak hluboké stopy, i když se Dostali jenom na chvíli, že ho nikdy nezapomeneme. Stejně tak, jestli jsme někoho zabili nebo někomu seriózně ublížili, tak my to také nezapomeneme. Je to tak? No a to, co nezapomeneme, to, se, to je hluboká karma, která se Velké šance vždycky vyjeví, když budeme ve stavu před smrtí. No a proto je dobrý praktikovat i ten zvyk hluboké koncentrace, hluboké vypasany, ten zvyk nás neopustí. Jestliže půjde do hloubky. No a ten nám dá sebe jistotu, že vlastně asi nemáme čeho bát. Tak to stojí za to nebo ne. Můžu ještě dodat? Dneska jste zmínil uvědomění si těla, pokud to říkám správně. Neeterického těla, uvědomění eh, mentální, mentálního mentální těla. těla. Eterické tělo a mentální tělo není úplně to samé, aspoň v mém pochopení. Chtěl jsem se dva dotazy. Uvědomění mentálního těla taky vychází z dechu a uvědomování si vlastního těla. A druhý dotaz: pokud tam se otvírá nějaké síly, síly eh, jak na to neúpět? Jenom, jestli se mm -hmm. před náma neotevře jenom nějaká nová hračka, která může nesmírně fascinovat a my se tu chvíli na svý cestě zastavíme. To je dobrá otázka a i tu dobrou otázku všechno je odpovězení v písmu. Jo? A v obzvláště v Abydarmě, která je vlastně eh, eh, mým polem hm, zájmu, hm. Podle abidármy nemůžeš mít podle biblického učení a musíš to zkoušet sám, protože to je jenom teorie nakonec. Hm? Nemůžeš se dostat do stavu hluboké koncentrace bez eh, rovnoměrnosti vědomí. To není možné. Hm? Ty rovnoměrnosti vědomí, ta rovnoměrnost vědomí tomu se říká upekša. Nebo upeka v páli. Upa, a to je důležitý význam, upa má vlastně dva významy v sanskritu. Upa znamená blízko, hm? ikša znamená vidět, vidět zblízka, je vidět v, v mysli, která je v rovnováze. A upa je tež deprivativní prefix, který znamená eh, vlastně nic nevidět. Hm? Vidět zblízka znamená tež vlastně nic nevidět. To je velice hluboká věc. Hm? No a co znamená nic nevidět? Nic nevidět znamená eh, ne být, být slepý, ale neulpívat na objektu toho, co zažíváš. Hm? Teď upekša máme dva druhy upekša. Samskára upekša, to je eh, rovnoměrnost vůči formaci vůle, hm? vůči počítku, jo? že máš příjemný počitek, neulpíváš na něm. Máš nepříjemný počitek, nesnažíš se ho silou od sebe odehnat. Hm? No a když máš ani příjemný, ani nepříjemný počitek, no tak v tom stavu zůstáváš bdělý. Hm? Jestliže máš tyto předpoklady, hm? tak vlastně mysl zůstává v rovnováze ve všech počitcích a ve všech vnímáních. Hm? A podle Abidarmy, musíš to vyzkoušet sám, stav Dhyany, stav prohloubení v objekt, tam musí být u Bekša. Dokonce podle Abidarmy, jak severní, tak jižní, v Páli, v Sanskritu, stejný princip. Každá vyvinutá mysl, hm, bávita čita, to znamená kultivovaná mysl, Kultivovaná pozitivní mysl musí mít tuhle samská raupekša. Hm? To znamená, že neulpívá na příjemném, nechňape po něm, ale plně ho vědomně prožívá, neodrazuje též nepříjemný počitek hm? a zůstává dělá ve stavu ani příjemného, ani nepříjemného počitku. Hm? Až se staneme budhy nebo realizovanými bodysatmi, je to přirozený stav, který nás nikdy neopouští. Hm? No a v našem případě my se učíme. Hm? Učíme se i ty nepříjemné počitky, ty nejpríjemnější počitky prožívat bez chňapání hm? a přesto s plným uvědoměním a s plnou hm? No a pak je védaná upekša. Védaná upekša znamená prostě ani příjemný, ani nepříjemný pocit. Jo? A ten příjemný, príjem, ani, ani nepříjemný pocit je ale též velice. Důležitá zkušenost, když praktikujeme diánu, opravdová diána podle buddhistické tradice čtvrtá diána. Čtvrtá diána se nazývá v, v severní tradici, v, v, v aby mě severní tradice, e, nirvana sádriša. Je podobná, není nirvana, ale je podobná nirváně. A jak podle literatury Buddha vstupuje do nirvány ve čtvrté diáně. Hm? Všecko si to probere, no, se z hora dolu, z dola nahoru no a nakonec vstoupí, do, nakonec umře hm? ve čtvrté diáně vědomně. Hm? Proč? Protože čtvrtá Diána nedovoluje tendence k zašpinění pocitu. Co je zašpinění pocitu? Držení se pocitu. Protože tam je ta vedaná upekša. Hm? Ta vedaná upekša tu můžeme získat jedině, když jsme prošli první, druhou, třetí Diánu. Jestliže jsme jimi nepošli, my ji nebudeme mít. A v té vedená není místo ani na držení se příjemného pocitu, ani <coughs> nepříjemného pocitu. A proto mysl vyčistí. Protože podle buddhistického učení to, na čem bytosti ulpívají, Není žádná realita, ale jsou počitky. Hm? To, počem žízníme, vlastně nejsou věci, ale jsou počitky těch věcí. Hm? Jelikož máme žízeň vůči počitku, proto mysl je v nesnázích má prekážky. Čili veškeré překážky mysli se dají interpretovat na základě žízně po početcích. Já mám píchu též díky žízně po počitcích. Mám nenávist tež díky žízně po počitcích. Mám eh, Pochybnosti též, jelikož mám žízeň po počicích. A proto buddhismus vysvětluje stav utrpení jako žízeň po počicích. Jestliže mám to ve vědomí přeházený, tak já můžu mít i žízeň po, když jsem masochista, po nepříjemných počicích. Ty mě dělají radost. Vědomí může být absolutně prevrácený, takže je to tak? No a právě proto střední cesta. A střední cesta nemůže existovat bez eh, uvědomění vůči počitu. A uvědomění v určitě nemůže nastat bez praxe v dělé pozornosti. A praxe v dělé pozornosti nemůže nastat bez abjása, bez praktikování. No a z té praxe v dělé pozornosti pochází pak odpojení. A z odpojení přichází uvědomění a z uvědomění přichází probození. No a tak to máme. Jsme spokojní ještě nějaké otázky? Jak to vidíme? Nevidíme nic? <laughs> Můžete na, na začátek ještě promluvit o práci s bolestí? Mm -hmm. No. Bolest je též duka. V buddhismu mluvíme o třech drozích duka, strasti. Duka duka, což je strast z bolesti. Nikdo se nemůže strasti z bolesti vyhnout. Ten, kdo se narodil, jistě bude též nemocný. Ten, kdo je nemocný, ten je jistě zemře a zestárne. Nikdo se nemůže ducha ducha, ani Buddha sám ve svoje Nilmána Kája. V Mahajanovém buddhismu mluvíme o třech tělech Budhy. Stojí za to si to trochu objasnit. To tělo. Budhe stejně tak jako tělo jakékoliv obzvláště nadané osobnosti, musí zažít nepříjemné tělesné pocity. Těm se nedá vyhnout. No, pak jestliže ale ulpíváme na příjemném, no tak když příjemné se stane nepříjemným, no tak to je tež ducha. Hm? Tomu se říká barináma duka. Hm? Je to tak? Když jsme ve společnosti těch, byli jsme ve společnosti těch, kteří jsou nám příjemní, a najednou se ocneme ve společnosti těch, kteří nám vadí. No tak to je taky ducha. To nám taky jde proti srsti, je to tak? No, ale ta skutečná ducha, a to je těžké pochopit, to je. Co? Duka, ta opravdový stav Duka, je stav nestálosti. Ty předešlý stavy Duka to jsou konvenční stavy Duka, konvenční stavy strasti, které přichází a odchází. Ale ten skutečný stav strasti je stav bytí, pod špatným nebem, doslova. Du je špatný, kha je nebe. Hm? Špatné nebe je nebe nestálosti. A to, tento špatný stav v nebi, pod nebem nestálosti, je vlastně hm? pochopení ducha v tom skutečném smyslu. Když pochopíme Duka v tom skutečném smyslu, jsme probuzené bytosti. Všechno, co je nestále, sebou nutně nese strast. Když to pochopí pouze jen Bytosti probuzené. To je aria Sača, to je pravda vznešených bytostí. To neznamená, podle Basubanduho a Bidharma koša. Pravda strasti neznamená, že strast je pravda, ale pravda strasti znamená, že je to pravda znešených bytostí. které prokoukly skutečný stav strasti jakožto stav nestálosti. Z čeho pochází nestálost? Žízně. Protože my chceme bydlet tam, kde nic nestojí, vytváříme překážky ve vědomí. No ale to je těžké pochopit. No a tak meditujeme. No a bude to postupem času jasné, no a pak máme nějakou serandu. <laughs> a se teď řekl, že nestálost pochází z žízně a dá se taky říct, že nestálost je sama povaze všech věcí, že vznikání, nebo tam jsou takový dva paradoxy, že vznikání jednotné, nebo zanikání nutné a vznikání nutné není. Jak to vlastně s tím letím že opravdu je nestálo jenom na základější směr? Není sama o sobě něčem eh, Pohyb. Hm? To, co se hýbe, hm? Není, nemá skutečnou existenci. Tak jak může být pohyb skutečný? Aby se něco hýbalo, potřebuje to něco, co tím hýbe. Je to tak? Hm? Ale to pohyb existuje, ale ten někdo, kdo něco hýbe, ten tam není. Je to tak? Hm? No a aby byl pohyb, potřebuješ mít eh, nějakou trasu pohybu, je to tak? Ale věci vyvstávají a zanikají ve stejném okamžiku, tak nedostaneš nějakou trasu pohybu. Hm? A odkud vystávají? Hmm? Na stejném místě vystávají, na kterém zanikají. To je i v terováti. Jatá, jatá, upačaty, tatá, tatá, ta, ta, níručaty. Tam, kde vystávají, tam zanikají. Hmm. Tak jak můžeš mít pohyb, to říká i jak můžeš mít pohyb v tom, co... Přesně tam, kde vystává, tam i zaniká. A není to právě ta jejich vlastnost, že vlastně vyvstávají a zanikají ve stejné okamžiky bez té Tak se podívej, no, podívej se na to země, uvidíš, když nic nechytáš, co vyvstává. Když se nedrží žádného objektu, co vy vstává. Hm? Skutečné vystání z hlediska budismu, je dáno nevědomosti. Kdysi vyvstáš? Hm? Myslejte si na to? Tohoto souvislé vznikání začíná nevědomostí. A nevědomost má též důvody a příčiny. Jaký jsou důvody a příčiny nevědomosti? Vidět to, co je nestálé jako stále. Vidět to, co nemůže v nestálosti přinést štěstí jako štěstí? Vidět to, co žádné já, žádné pevné jádro nemá jako já? A vidět to, co žádné pevné jádro nemá, jako toho Štěstí a nestras. A kde máš pohyb? vlastňování si hm? sebe a věcí. Hm? Když to je ve psemu. Ve spisu Mahatma Gandhiho je napsáno, že Mahatma Gandhi, jeden z jeho projevů tvrdil, že jestliže se ponoríš do největší hloubky moře, nenajdeš ani fragment milimetru, který by byl v klidu. No a kde najdeš klid? je tam, ale není skutečný. Mysl je tam, ale není skutečná. Svět je tam, ale není skutečný. Je jenom takový, jak se nám jeví. Hm? No, to je uvědomění. Se jeví tak, díky příčinám a důsledkům, dluhy mu se je jinak, dluhy díky jiným příčinám a důsledkům. Příčiny a důsledky není něco stojí. Jak je chytneš, no už tam nejsou. To je paradox, myslím. Jakmile je chytneš, už tam není. A co tam zbylo, je jen obraz. No, je to tak. Nestálost je pouze metoda, která vede, hm? ale nemůže to být stav všech věcí, protože mirována není nestálá. Kdyby nestálost byl stav všech věcí, tak by nemohla existovat mirována. stálost je jenom podmínka no, k poznání. Ale není to stav všech věcí. Jak to vidíme, Vidíme to červeně nebo modré nebo bílé a nebo strakatě. Strakatě. Musíme najít uspokojení straka, strakatosti. <laughs> Žádné otázky nejsou, tak budeme. Normálně se budeme večer pomalu, pomalu věnovat textu. Hm? ten text, tím se budeme snažit prohloubit naše vědomí. Hm? Nedualistické meditace, no ale eh, spojíme to s s dechem. Podle vysvětlení meditace na dech v jogačárové tradici, aby jsme pochopili dech, máme, musíme mít pět paričaja, pět Jak nejlépe přeložit pariča, já? Pět familiárností. Hm? Jo, to je dobrý český slovo. Méně. <laughs> Jak bys přeložil pět familiárnost? Na to asi nemáme lepší český slovo. Co? Paričaja je tež známost. Hm? Známosti? Dobrá hm? známost. Pět dobrých známostí. Hm? Když máte dobrý známostí, můžete dělat kariéru. Hm? Když nemáte, no tak máte malou šanci Jezdit v Mercedesu. <laughs> je to tak? No a první důležitá známost, kterou musíme udělat, je známost s počítáním. Musíme se obeznámit s počítáním. A počítání je vlastně nic jiného než praxe v dělé pozornosti vůči dechu. Hm? A to můžeme praktikovat doslova, že si ten dech počítáme. A to můžeme též praktikovat. Ne doslova, že si uvědomujeme hm, každý dech a nádech a máme jasný počitek každého dechu a nádechu, protože jestliže nemáme počitek, jasný počitek dechu a nádechu a výdechu, tak mysl běhá někam jinam. Hm? Ti, kteří se učí meditaci na dech, furt jim mysl běhá někam Proč? Protože nemají zvyk bdělé pozornosti. Jestliže máme dělou pozornost, my si pamatujeme... Objekt naší pozornosti. Jestliže nemáme, si nepamatujeme objekt naší pozornosti, my se v meditaci nikam nedostane. A to by se mělo dít v každodenním životě stejně tak, jako teď. Ať jsme kdekoliv. V jakékoliv situaci. Mysl Musí být bdělá vůči těm počítkům, vůči přijímání toho objektu, s kterým je konfrontována. Hm? No a aby jsme zůstali bdělé u dechu, tak my si ten dech počítáme anebo si jasně uvědomuje, teď je nádech, teď je výdech, Teď je nádech, teď je výdech a mysl nikam neběhá. To je základ. S tím musíme být obeznámeni, s tímto základem. No a na tom základu můžeme stavět. Jestliže ten základ nemáme, no tak my stavíme na písku. Nedostaneme se ani do vypasaný, nedostaneme se ani do šamaty. Čili my musíme v plné bdělosti, v plné jasnosti si uvědomit každý nádech a výdech. V našem případě tež to, co je mezi nádechem a výdechem a mezi výdechem a nádechem, a jasně to přijmout. Přijímání objektu je počitek. To je třeba si uvědomit. Jestliže ten počítek není jasný, no tak mysl běží k jinému objektu. Jestliže ten počítek je jasný, no tak my zabraňujeme, aby mysl šla k jinému objektu. jako pocit, jako feeling, jako sensation? Sensation. Hm? Ale sensation je, je překlad vedaná, ale jedná se též o samvedana. Samvedana znamená citlivost. My nemůžeme být, dělat pokrok v meditaci, jestliže nemáme citlivost. Meditace je. Tež kultivace citlivosti. Jelikož žijeme ve světě, kde kultivace citlivosti není spojená s koncentrací, skutečná citlivost zahrnuje koncentraci. A to u nás. The real sensitivity implies concentration. If there is no concentration, there will not be a developed sensitivity. This is very important to understand. So unless we are sensitive and clearly Receive the object of meditation in breath and out breath the mind will go somewhere else. When the mind goes somewhere else we are not practicing meditation on the breath or on anything else. No matter what we meditate on if the mind goes somewhere else we are not practicing meditation. Strictly speaking. We are only practicing meditation when we try our best not to improve our sensitivity of our meditation object. Hmm? This is very important. If we have sensitivity about the object, our mind will not go anywhere else. If we don't have sensitivity about the object, our mind will go everywhere, wherever our memory will take him, or the outer impressions will take him. So, I have just explained, in order to meditate on the breath, we have to have five acquaintances. The first first acquaintance is the familiarity with the breath. We have to be familiar with the breath in order to succeed in the meditation on the breath. Familiarity with the breath is sensitivity in regard to the breath. So that we are sensitive to the breath, our mind cannot go somewhere else. And to develop this sensitivity, we then stay with each and every breath in virtue of our counting. Huh? Counting we don't need to take literally. It means bringing to the mind the object. If it does not go by concentrated attention we just use counting in breath one out breath one in breath two out breath two in this case in breath and in between breath one out breath and in between breath one Or, in breath and in between breath one, out breath and in between breath two, we can choose whatever works better. Rozuměli jsme? První věc, kterou potřebujeme v meditaci, je... Senzitivita vůči našemu meditačnímu objektu. To. Senzitivita se nazývá v sanskritu samvedana. Vedana znamená přímání objektu. Buď jako příjemný nebo jako nepříjemný. Jestliže máme familiaritu s, s dechem, No, dech se stane příjemný. Jestliže nemáme familiaritu s dechem, dech se nestane příjemný. A dech se stane příjemný, protože mysl u něj může zůstat. Pak se stává senzitivní. Jestliže u něj nezůstane, tak se nestává senzitivní. Stává se senzitivní, protože my mysl netaháme k dechu, Silou, ale my zůstáváme u dechu silou bdělé pozornosti. Jestliže taháme mysl k dechu silou, dech nebude nikdy příjemný. A co je nátura všech bytostí? Chňapat po příjemné a zůstat u příjemného. To, co je nepříjemné, my u toho nechceme zůstat. Je to tak? To, co se nám nelíbí, mu to nechceme zůstat. To je přirozenost bytostí. Proto ten meditační oběd musí být příjemný, aby u něj mysl zůstala. A on nebude příjemný, pokud tu mysl tam bude táhnout silou. On se stane jedině příjemný, jestliže. mysl zůstane u toho objektu díky vdělé pozornosti. If we drag by force the mind to the object, we will never be develop sensitivity towards the object. Only when our mind stays with the object in virtue of the mindfulness then the object can become a pleasant object. otherwise we will never be pleasant object if we eh, drag our mind to it by force. Hmm? So the first, to do, první věc je familiarita s počítáním. Familiarita s počítáním je vysvětlená v sutře Anapána Saty jako satová asasaty, satová pasasaty. On dýchá s uvědomělou pozorností, nadechuje s umělou pozorností, vydechuje s umělou pozorností Vdělou dělou pozornosti. Nadechu jest v dělou pozornosti znamená v našem případě nejenom nádech, ale též v dělou pozornosti pozorovat to, co je mezi nádechem a výdechem. Ten jemný dech. No a jestliže v dělá pozornost nás díky dělé pozornosti vysvětlili jsme, že vyjevení saty, manifestace saty je, že my si upamatováváme ten objekt v paměti. Teď saty znamená paměť, ale doslova znamená upamatování. My si upamatováváme ten objekt Vědomí, proto se stáváme mindful, proto se stáváme uvědomělí. Je to tak? Vidíme to jasně? No a když se stáváme uvědomělí, senzitivní vůči objektu, tak ten objekt zůstává. Jestliže ten objekt zůstává, stává se jemnějším a s príjemný. To, co je jemnější, to je příjemnější. Hm? To, co je hrubé, je nepríjemné. Ne pro každého, ale pro toho, kdo kultivuje meditaci, kdo kultivuje mysl. Hm? Meditace znamená doslova kultivace mysli. Či ta bhavana. Hm? Ten, kdo kultivuje mysl, pro něj to jemné je příjemné, to hrubé je nepříjemné. Když zůstává u toho příjemného, nepotřebuje tahat mysl, ale mysl zůstává. Protože každý, každá bytost, počínaje mravenci, končí se všemi bohy, touží po jedné věci a to je co? Štěstí, naplnění. Štěstí, naplnění pochází z toho jemného, nemůže pocházet z toho hrubého. Hmm? proto aby darmo vysvětluje, že dotyk, který je obrácen ven, hmm? vnější dotyk je pro jogína jako dva berani, který se navzájem dotýkají svými rohy. Hmm? Mentální dotyk jestliže máme pratyahára, jestliže stáhneme my se dovnitř, tak ten čistě mentální dotyk je jak dvě kuličky hedvábí nebo bavlny, které se o sebe třou. Je jemný. Jemné je příjemné. To, co dělá počítek i smyslový počítek příjemný, to je mentální vědomí. V mentálním vědomí se počítek může stát jemný a příjemný. V tělesném vědomí ne. A my Jak poznáme dech? Tělem a myslí. Tělem i myslí. Poznání tělem je co? Poznání vibrace, poznání pohybu, poznání teploty, při nádechu studený, při výdechu teplý. To je počítek tělem. Jestliže mysl není senzitivní, tak my se orientujeme pouze na tyto počítky. Jestliže mysl se stává senzitivní, familiární s tím objektem, tak tyto počítky jdou do pozadí a my zůstáváme s obrazem neboli konceptem dechu. Ten obraz dechu je jemný a zjemňuje mysl, takže ty bezprostřední počítky tělem jdou do pozadí. Jedině tak my můžeme vstoupit do stavu prohloubení. Jestli se pouze věnujeme tělesným počítkům, my do stavu prohloubení nikdy nevstoupíme. Ale když ty tělesné počítky vytvoří jasný obraz vědomí, můžeme ho nazvat konceptem, no pak my se můžeme s tím obrazem spojit. A my jsme si vědomí konceptu, pouze mentálním vědomím. Tělesné vědomí žádný koncept poznat nemůže. Čili objektem meditace na dech je koncept dechu, který se vytvoří mentálním vědomím. Hm? Tento koncept dechu se vytvoří kde? Na na Nimita, hm? na místě, kde se dechu dotýkáme. Jestliže pracujeme trvácovým způsobem, my se dotýkáme dechu na horní mrtvu nebo na špičce nosu, tam se vytvoří jasný obraz, koncept dechu. Jestliže používáme tuto metodu, učíme se dýchat celým tělem, no tak celé tělo se vyjasňuje. Pak v tom těle my můžeme tež dělat různé dobré věci. Je to jasné? Tak to je první familiarita. Aby jsme získali úspěch v meditaci na dech, musíme mít tuto senzitivitu vůči dechu a ta přijde, jestliže ten koncept dechu, jestliže ten Mentální objekt dechu se stává jasný. Tím pádem též se dech zjemňuje. Jestliže zůstáváme jedině u těch tělesných počitků, Dech se nebude zjemňovat. My musíme zůstat u toho mentálního prožití dechu, který pevňuje mysl. tělesný počitek dechu mysl nespevňuje, protože jestliže přijde nějaký zvuk, zvenku, páv začne tam hulákat a tak mysl běží k tomu pávovi Proč protože není orientovaná dovnitř. Jestliže máme bělou pozornost, my slyšíme toho páva, ale neruší naší pozornost vůči dechu. Protože my získáváme senzitivitu vůči dechu. A ta senzitivita patří mentálnímu vědomí. Jedině mentální vědomí může praktikovat šamatu a vypašanu. Tělesný vědomí nemůže praktikovat šamatu a vypašanu. Tělesný vědomí nemůže vyvinout koncentraci, nemůže vyvinout moudrost. Hm? Proto je tak důležitá ta senzitivita vůči tomu meditačnímu objektu. Hmm? An, tak když mluvíte o tělesném vědomí, to je vědomí, oka, ucha, no těch pět jakoby, smyslů. Hmm. Tak co? Když se řekne vědomí těla, tělesné vědomí, tak to můžu dát rovnitko, že to je vědomí oka, ucha, nosu, kutiny. No a ob, objektu, objektu těch smyslů Objekt, hm? no, oko, oko oko nevidí no, hm? jsem se vynáčila, jo oko vidí barvy hm? mm -hmm. je to tak ale my dech nepozorujeme barvami my dech pozorujeme na základě tělesných počítků tepla hm? chladu vibrace hm? mm -hmm, tlaku. tvrdosti tlaku hm? tvrdosti, jemnosti. Je to tak? No to je tělesný počítek. To je objekt tělesného počítku. Jestliže ten vjem se zjemní, no tak se stává mentálním objektem. K tomu se říká Mentální obraz. První musíme mít věm pěti smyslů, aby jsme se udělali mentální obraz tohoto věmu. A ten mentální obraz, ten se upevní v mysli. Ale ten obraz těch, těch tlaků a Tí změny se v mysli neustálí, protože je těkavý svou vlastní podstatu. Ale mysl není těkavá svou vlastní podstatu. Mysl je těkavá díky špatným zvykům. Hm? A co jsou špatné zvyky? Že nemáme kája vyvéka, neobracíme mysl k sobě samotné. Hm? No a tak se učíme meditaci učíme se, učíme se a učíme se jógu, a učíme se obracet mysl k sobě samotné. To patří k tomu. Hm? Tím pádem vytváříme jasný objekt. Jasný objekt se stává Pevným objektem. Nejasný objekt se pevným objektem vstát nemůže. Je to tak? Vidíme to stejně? Na no proto první familiarita v Familiarita v počítání znamená familiarita v bdělé pozornosti. Jestliže máme familiaritu v bdělé pozornosti, Získáme familiaritu s pěti agregáty. Text vysvětluje. Co je familiarita s pěti agregáty? Základem dechu je jak vědomí, tak i tělesnost. Jak mysl, tak i tělesnost. Mysl a tělesnost je pět agregátů nic jiného. Hm? To znamená, že mysl je proces změny a dech je též proces změny. Nic kromě, když meditujeme na dech, nic kromě toho procesu změny tam není. Hm? Mysl je proces změny, dech je proces změny, dech je forma, mysl je bez formy, forma a to, co je bez formy, je jakmile to, co je bez formy, se věnuje formě. Hmm? Co se stane? Mysl se stane, jaká nestála Musíme to zkoušet, jestli to tak je, když to tak je, tak to je pravda, když to tak není, tak tam někde musí být nějakej háček. Je to tak, nebo není? Hm? Když se mysl věnuje objektu, stává se nestálá. Proč se stává nestálá? Protože se stotožňuje s objektem. Hm? Další familiárnost je familiárnost se závislým vznikáním, hm? souvislým vznikáním. Aby jsme uspěli v meditaci na dech, musíme mít familiárnost, musíme mít známost hm? se závislým vznikáním. Hm? A to je vysvětleno, jak. Co je základem poznání dechu? Mysl a forma. Je to tak? Mysl a forma závisí na čem? závisí na životním smyslu. Životní smysl je schopnost žít. Čím je daná schopnost žití. Tím, že v nás koluje energie prána, každá buňka se může rozpínat a zase to rozpínat, zcrkávat. Hm? Energie, je to tak? Jestliže není energie, <coughs> jestliže není prána, co se stane? Mysl nemyslí a dech nedýchá. No a odkud pochází ta smysl, ten životní smysl podle budismu. Formace vůle, formace vůle, Samskára. samskára je dávání věcí dohromady, doslova Samskára. sam dohromady, kára, udělání, dávání dohromady, fabrikace. čeho pochází fabrikace věcí, do dávání jich dohromady na základě nějakého stálého principu něčeho, co stojí, nějakého vlastního jádra na základě nevědomostí. No a to se děje v každém okamžiku, Jelikož máme nevědomost, fabrikujeme věci. Když fabrikujeme věci, máme co? Máme smysl života, na kterým ulpíváme. Když ulpíváme na tom smyslu života, co se děje? Tak máme dojem, že toto tělo a mysl nám patří. Když máme dojem, že toto tělo a mysl nám patří, tak máme též dojem, že tento dech nám patří. No a ulpíváme na dechu. A když urkýváme na dechu, co se děje? Hmm. Nedýcháme přirozeně. Je to tak? A nemůžeme se odpoutat od těla a od mysli, které tělo pozoruje, tělo dechu. Hmm. No a tím pádem dech se očividně nezimlňuje. No a k čemu to vede v tomto textu? Tento text to tak nevysvětluje, já to tak vysvětluju. <laughs> já si to můžu dovolit, protože chci něco vás učit, co textu očividně vysvětlený není, na dechu, jestliže ulpíváme na dechu a to všichni ulpíváme, zkuste si zacpat nos a ústa hm? a uvidíte, jak ulpíváte na dechu a na smyslu života, hm? což je, zdá se být přirozené. Hm? Ale pro Arhata to přirozené není, pro nás je to přirozené. Hm? Ale pro Bodhisattva to může být též přirozené. Proč? Protože on hm? vidí sebe v rámci celku, nevidí sebe jako odděleně od celku. Hm? a dýchá celkem. Nedýchá odděleně od celku. Proto vidí všechny světy, říká Avatamsaka Sutra, v jednom poru své kůže. To je super bodhisattva. Jako Sudhana, na této sutry se učí hm, vidět mikro-makro jako jeden celek. A kdo ho učí? Moudrý Maitreya a moudrý Manjusri. Hm? Ale to je zase jiná kapitola. Aby, když získáme přehled o závislém vznikání, můžeme pochopit čtyři vznešené pravdy. Hm? které vznešené pravdy jsou. Nejsou pravdy očividné, jsou pravdy vznešených, protože my, pokud nemáme přímou zkušenost objektu vysvobození, který se nedá chytit, my nepochopíme, že co je, že stav nestálosti jako takový je duch. A je všechno, co zažíváme na základě mysli, že něco stojí. Ale v realitě nic nestojí. ale pro nás stojí. A to, co ale stojí, z hlediska to jsou pouze obrazy reality. Ne, realita nikdy nestojí. Obrazy reality stojí, koncepty stojí. Hlásky stojí, slova stojí, věty stojí, naše všeobecnění stojí. Naše rozdělování stojí, ale to všechno nestojí v realitě, ale stojí v konceptech. Hm? No a tím, že poznáme závislé vznikání, hm? jako všechny jeho složky se nedají chytit, my je chytáme na základě nevědomosti. No, tak pronikneme pravdu strasti, pravda strasti je pravda žízně, pravda fabrikace na základě žízně. No a velký arahat Gavampati říká, že ten, když slyšel od z úst buddhy samotného, ten, kdo pronikl pravdu strasti, pronikl též důvod strasti, důvod kon, eh, konec strasti a důvod konce strasti. Hm? No a to je co? z hlediska meditace, slast, láska, soucit a uvolnění. Hm? A to musíme prožít v meditaci na dech a ve všech jiných momentech. Hm? Na základě různých prostředků. Ale první předpoklad k tomu je vdělá pozornost. Vdělá pozornost vede k jednobodové koncentraci. Jednobodová koncentrace vede k hlubšímu uvědomění. A hlubší uvědomění a čistí mysl. Když uvědomění bude čisté, staneme se bytostmi probuzenými. No ale nějaký pátek to potrvá. Ale čím víc praktikujeme, tím víc se tento stav stává přirozenější. No a to, co je přirozené v této tradici, je nám vlastní, ale my nevíme, co je nám vlastní. Právě proto, že nevíme, co je nám vlastní, co musíme dělat. Hm? Praktikovat, praktikovat. Hm? Správně praktikovat. Co znamená správně praktikovat? tak, aby jsme vyvinuli uvědomění, že nic nestojí za to, aby jsme na tom vyseli. Proč? Protože skutečná mysl na ničem nevysí. Hm? A jestliže vysí, Potřebujeme lásku a soucit, aby jsme se ty nesnáze vysícími jsme zbavovali. Hm? Je to tak? Vidíme to stejně. Hm? No a tak jsme to napovídali tolik. Teď zbývá už jen poslední meditace takže podle tohoto textu můžete se ho prečíst, když tak požádáme tady Tomáše aby ho poslal těm, kteří mají zájem aby jsme uspěli v meditaci na dech A uspění v meditaci nadech v tomto textu, to je zvláštnost tohoto textu, je vlastně malé probuzení. Pak, jestliže máme malé probuzení, to znamená, že my se staneme familiérním s objektem, který, tedy objektem transcendentální moudrosti. Co je objekt transcendentální moudrosti? objekt bez objektu, ve kterém nic není jakožto samostatná veličina. To neznamená, že pět agregátů neexistuje, ale neexistuje jako samostatná veličina. Oko neznamená, že neexistuje, ale neexistuje jako samostatná veličina. Mysl Existuje ale ne jako samostatná veličina. Hm? Strast existuje ale ne jako samostatná veličina. Osvobození existuje ale ne jako samostatná veličina. Hm? Dosažení existuje ale ne jako samostatná veličina. Znalost existuje ale ne jako samostatná veličina. Hm? No a to je, co všichni bodysatlové a všichni budhové hm, poznali. No a tím se stali familiární hm, s realitou tak, jak je. Co je realita tak, jak je? Realita, která se nedá chytit. Aby jsme se naladili na tuto realitu, musíme se stát familiérní v této tradici s myšlením bez myšlení, s rozlišováním bez rozlišování, s pocitováním bez cítění, s vnímáním bez vnímání. No a pak bude sranda se života. Až bude sranda se života, tak jsme tady, ale nenecháme se chytit. Když se nenecháme chytit, tak děláme všechno správně. Protože se na to soustředíme a plně jsme si vědomí toho, co děláme. No, a to je více. Vík. Meditace nadech, tak jak je prezentovaná tady v tomto textu, pochází ze Šrávaka Bůmy. Bolisatva Bůmy. Šrávaka Bůmy vysvětluje, jak se stát Arahatem. Arahat musí být familiární, musí mít. Familiaritu se, se mindfulness, hm? se sati. Arhat se stane arhat, protože ho sati neopouští. Hm? Dělá pozornost, ho neopouští. Stane se arhat, protože proniknul... Hm? Pět agregátů jako svět, nic kromě pěti agregátů neexistuje. Těch pět agregátů je nestálost sama. Jestliže je chceme chytit. Hm? Je nestálost sama díky zákonu závislého vznikání. Vše, co vzniká, vzniká na základě příčin a podmínek. Příčiny a podmínky není jedna, ale soubor. A ten soubor je neskutečně komplexní. Každá malá část jeho. Je neoddělitelná od ostatních částí. Hm? To neznamená, že nevědomost způsobuje jenom fabrikaci, ale nevědomost způsobuje také všechno ostatní. Hm? Rozlišující mysl, tělesnost a Mysl jako něco odděleného. Pak šest vnitřních jako něco odděleného, šest vnějších jako něco odděleného. Sfér poznání. Dotyk jako něco odděleného. Počítek jako něco odděleného protože vidíme počitek jako něco odděleného od celku. My ulpíváme na počítku. Když už na počítku, co se děje? My hromadíme. faktory to je Když hromadíme, pak to co se děje, znovu vytváříme karmickou existenci, karmické vědomí, které nás nese z jednoho života do druhého. No a tak, když si to uvědomíme, pochopíme čtyři znešené pravdy, když pochopíme čtyři znešené pravdy, Pochopíme těch 16 cvičení, které vysvětlují meditaci na déch. No a pak bye-bye samsara bye-bye strast, hello liberation. No a tak zítra ještě vysvětlíme trošku těch 16 cvičení. Přečtěte si ten text, hm? protože my se chceme zabývat konceptem šamaty a vypasany v. Nedualistické meditace. A náš potřebujeme k tomu objekt a nejpříznivější objekt je právě dech. A právě proto, že my chceme praktikovat nedualistickou meditaci, tak jsem vysvětlil ten obsah tohoto textu trochu v rámci nedualistické meditace v rámci nedualistické meditace, nestálost je též jen prostředek k pochopení pravdy. Ale nemůže být pravda samotná, kdyby nestálost byla pravda samotná, nikdo by k žádnému osvobození se nemohl dostat. No a to, co je stále v nestálosti, to je právě ta prázdnota. To je ta takovost. A takovost je takovost, protože se nedá chytit. Kdyby se dala chytit, tak by to nebyla takovost. No a to je nedualistická meditace. So we will have uh, 10 minutes break and 45 minutes meditation. Then we dedicate Mary and I will explain in English few words for our friends coming from far away. so what we have explained is uh, not exactly as in the text our friend when you give him your uh, email he will send you the the the, the text the english translation mm -hmm. English translation of the text is uh, not exactly literal translation it comes from the Tibetan it is more a free translation it is not bad but little bit complicated too complicated the Chinese version is much more simple it explains that you need uh, five Familiarities, in order to succeed in meditation on the breath, but in order to succeed to become an agaha, the Buddha is also an agaha. Hmm? Agaha is one who dwells in a, a pure mind, hmm? no more defilements. In order to dwell in the pure mind, we have to develop the our ability, capacity to practice mindfulness. This is explained in the text of meditation on the breath by I'm breathing in and breathing out mindfully. In our meditation, not only breathing in and out mindfully, also experiencing Mindfully, what happens after the in breath and after the out breath? This is called in the text the in between breath. When you are aware of the in between breath, you are aware of the that the whole body is breathing actually. Not only when you're breathing through the nose or mouth the whole body is breathing. When you not breathing, still the whole body is breathing. And this breath is called the breath through the pores of the body. And how do we know we are breathing? Because our body is moving. According to Buddhism, all movement is through the breath. Movement is the breath. In the nature, movement is also the... Why? Because the characteristic of the breath is vibration. And our body is still vibrating when we not breathing through the nose or through the mouth. So here... Knowledge of medicine is not bad. Hmm? According to Chinese medicine or Ayurvedic medicine, the base for the prana is blood, pulse. Because we have pulse, so the nutriment can uh, reach all parts of the body. If we don't have the pulse, The nutriment cannot reach all parts of the body, right? And also, we cannot uh, absorb the ox oxygen huh? and throw away the nutrient, right? Impossible. So there has to be movement, and this movement is on the subtle level, is happening in the whole body, and it is happening due to the subtle energies. So the, the characteristic of the breast is movement, and the movement is manifested as vibration. And our body is vibrating whether we breathe in or out. It's always vibrating, because vibrating is a faculty of life. We are alive because we are vibrating, we are moving. According to Buddhism, each and every part, each and every part, even in the deepest depths of the ocean, we will not find a fragment of the millimeter which is not moving. And what is moving is a characteristic of the breath. Breath is carrying us. The breath is carrying this earth. Hmm? And the breath is carrying the whole universe. Hmm? So the movement is coded in the breath. Now, uh, so we get into the subtle. How do we know that there is vibration by touch? Right? And we have explained the touch. We touch, when we meditate on the breath, we touch the breath by body and the mind. When we touch the breath by body... <coughs> We feel coolness, warms, coolness when we breathe in, warms when we breathe out. We feel vibration, we feel hardness, softness. This is the sensation of the body. This sensation of the body becomes subtle when... It becomes the object of the mind. When it becomes the object of the mind, mind makes the object subtle. So meditation on the breast is actually meditation on how to make the touch of the breast, sensation of the breath, and distinction of the breast more and more subtle until it is so subtle that it disappears but it has to disappear step by step not that it disappears because you want it to disappear hmm? and it disappears because your sensation of the breath becomes more and more mental hmm? and this bodily impression of the breath goes into the background then the breath will be connected with a Clear mental image. Hmm? If you meditate on the in-between press, then this image will be image will appear on the place of touching. So if we if you just pay attention to the touching place on the tip of the nose or on the upper lip, then the process of uh, cultivation of mental image will happen there. If you pay attention to the whole body, then the cultivation of the subtle image will appear in the whole body because you're paying attention to the touch of the whole body. Hmm? When this touch becomes uh, stabilized, then it is easier to stabilize it first here, before paying attention to the whole body, then you can merge into that mental image, and that is called dhyana. This is the traditional training. But actually, if you practice the uh, Zen meditation, you don't need to go into the dhyana, but what you need is to have this clear mental image of the breath before using uh, some... Zen methods of meditation, be it or uh, any other, because you need a power of the concentrated mind to get into Zen, the Samadhi of wisdom. Samadhi of wisdom, thinking in no thinking, no thinking in thinking, <laughs> very interesting but there is no harm in uh, cultivating this basic dhyana which is based on merging with the mental object that is a, a very good preparation for anything And according to this text, and this is very important, this text connects shamatha and vipassana. In order to succeed in meditation on the breath, you have to have familiarity with counting, which means with mindfulness. You have to have familiarity with five aggregates, which means the impermanence here, impermanence in, in the sense that whatever you catch you can only catch in terms of impermanence. You cannot catch anything without experiencing impermanence. Hmm? But impermanence is only the skillful means for understanding that which is beyond impermanence. And in Buddhism, that which is beyond impermanence is called emptiness, is called desirelessness, and is called signlessness. That is beyond impermanence. These are the gates of liberation. In order to understand to get to the gates of liberation through meditation on the breath you have to have familiarity with five aggregates five aggregates hmm? you know aggregate of form aggregate of sensations aggregate of perception aggregate of will formations and aggregate of consciousness they all together forming our world when we grasp for them, we are in the process of impermanence. Mm -hmm. And this impermanence has a causes. The causes of impermanence is dependent origination. Mm -hmm. Dependent origination on the breast, It is explained here in the text. You can read it later. Is you investigate dependent origination on the base of the breath? Where does the breath come from? From the connection of mind and the body. Where does connection of mind and the body come from? From vital energy or a it. vital faculty? Life faculty. Where does life faculty come from? From will formations. Where do the will formation come from? From ignorance. Hmm? So this make you detach from the breath, from the body and from the mind observing the breath. Then you can go hmm, into the deeper understanding of the four noble truths, which means whatever is impermanent necessarily is connected with uh, sorrow what is connected with the sorrow has the cause and that is grasping what ever Liberation cannot be with grasping, but without grasping. And the cause of non-grasping, the cause of liberation, is a middle way. Avoiding the extremes. How do we avoid the extremes? By practicing mindfulness, awareness one-pointedness of the mind and it leads to the right effort when we have the right effort then the mind naturally remains in the balance we will explain it more in the coming days but for now let us finish here and we do 40 minut meditation. OK, 40 min. meditace. <coughs> můžu vás ještě poprosit, jestli byste mi znovu zopakoval těch pět agregátů? Pět agregátů. Agregát formy. Musí být forma, aby byl počítek. Počítek znamená, že mysl přijme tu formu. Tak má počítek, buď příjemný nebo nepříjemný. Hm? Aby jsme měli počítek, musíme vnímat. Jestliže nevnímáme, tak žádný počítek nemáme. Čili agregát vnímání. Aby jsme vnímali, musíme mít pozornost vůči objektu a tak dále, což jsou faktory vůle, které vedou mysl k tomu objektu. Když mysl je vedená k tomu objektu, může ho rozlišit. Čili agregát Vědomí je roz, rozlišující mysl. A ty všechny agregáty jsou spojené dohromady a tvoří naš, obsah naší zkušenosti. Jiný obsah naše zkušenosti. Není. Jestliže to chápeme, chápeme souvislé vznikání. Ty agregáty se nemůžou vyjevit nezávisle jeden na druhém. Hm? Čili je to závisle vznikání, To neznamená, že A musí se stát B, ale že A vyvstane v komplexu vztahu a to je unikátum buddhismu. Nic nemůže nastat samo o sobě. Všechno může nastat jedně v komplexu vztahu. To je účel pěti agregátů a závislého vznikání. Ten komplex vztahu je náš svět. Tento svět je svět nestálosti, protože my máme žízeňku, Žízen po čem? Žízen po počitcích. Protože máme žízen po počitcích, nejsme uvědomění. Tím pádem ty počitky nevedou k probuzení. Uvědomělé početky vede k probuzení. Uvědomělé vnímání vede k probuzení. Uvědomění si formy vede k probuzení. Uvědomění si faktoru vůle vede k probuzení. No a probuzení spočívá v správném rozlišování, které je nad... Hmm? Uvázanost na rozlišování. Je to tak? Ta uvázanost na rozlišování je dána chtíčem popočetcí.